Legile vânzării Cu toții ne câștigăm existența vânzând ceva cuiva. Toată lumea lucrează în serviciu activ. Suntem cu toții plătiți în mod tangibil sau intangibil pe baza a cât de bine ne vindem pe noi, cât de bine ne vindem produsele și serviciile către ceilalți. Nu contează dacă vindeți sau nu. Contează cât de bine vă descurcați să faceți acest lucru. După cum a afirmat odată Dwight D. Eisenhower, arta conducerii înseamnă să îi determini pe oameni să facă ceea ce tu vrei și să se gândească la acest lucru ca și cum ar fi propria lor idee. Mulți oameni nu sunt foarte încântați de cuvântul vânzare, iar printre aceștia se numără și mulți agenți de vânzări. Însă adevărul este că abilitatea de a-i convinge și de a-i influența pe alții este esențială pentru a avea o viață fericită. Oamenii care nu pot să își prezinte ideile sau să se vândă eficient au o influență foarte mică și nu sunt foarte respectați. Pe de altă parte, oamenii care sunt persuasivi, convingători în argumentele lor, sunt deseori cei mai respectați și prosperi oameni ai societății. Conform principiului lui Pareto, regula 80-20, cei mai buni 20% din agenții de vânzări determină 80% din vânzări și câștigă 80% din bani. Cercetările arată că cei mai buni 10% agenți de vânzări deschid 80% din conturile noi și sunt unii dintre cel mai bine plătiți oameni din lume în domeniul afacerilor. Vânzarea implică trei factori esențiali. Primul factor este produsul sau serviciul. Cel de-al doilea este agentul de vânzări. Cel de-al treilea factor este clientul. Toți acești trei factori trebuie să corespundă unul cu altul pentru a face posibilă o vânzare. Produsul sau serviciul trebuie să fie potrivit pentru client, însă trebuie să fie potrivit și pentru agentul de vânzări în condițiile în care acesta urmează să îl vândă clientului. Este greu, dacă nu chiar imposibil, să vindeți un produs în care nu credeți și să nu vă angajați trup și suflet în vânzarea acestuia. Mulți agenți de vânzări au remarcat că prin schimbarea tipurilor de produse și servicii pe care le vând, au ajuns în vârful industriei. Produsul trebuie să fie adecvat, agentul de vânzări pregătit, iar clientul trebuie să aibă nevoie de produs, să îl dorească, să fie capabil să îl folosească și nu, în ultimul rând, să și îl permită. Dacă toate aceste ingrediente există, succesul în domeniul vânzărilor va veni de la sine.